بسم الله الرحمن الرحیم پسوران عنکبوت کی اللہ ذکر به امتحانات او کچھ پدېم مات اود الله ته دوستانو اولیاء امتحانات راځي سورہ روم چلہ رب العزت دیسباد د قیامت د توحید د پاره عبد الله پیش کئ الف لام میم الله کو یذید پمانا بام روم الله وکم یذیک روش في ادنى الارضی فمزدیز مککی مکی معزمیتا وهم او دارو میان من بعد غلبهم پس دو مغلب کی دینمینا سو اغلبهم زرد چغال بشیب فی برع سمین پچن کلنکی الامر من قبل خاص الله لر اختیار من قبل مخید الله ومن بعد پس وَيَوْمَ په دارض داانې یفره ممن خوحالی د بِنَصْرِ ممنان د نصر الله پهند دا الله ین سرو منشااو الله عندات کوي د ا چا چ خ شو مکرض چ والله فغال فارس والله غا شو په دغرض په ببر کې ینصر من یشاو انداد کئی چاثر اچو خوشی وہو العزیز الرحیم او دا اللہ غالب ورحم کون کے وعد اللہ دا وعدد اللہ دا وعدد کرد اللہ وعدد لا یخلف اللہ وعدہو مخالفت نکئی اللہ دختلوا به ولیکن نافسر الناس لا عالمین لیکن دور دخلقنا پوہینا من الحیات الدنیا تو حجرہ کافران تا ظاہر دنیا وهم عنیل آخرت غافلین او جید آخرت نبی ناخبرہ وغافلہین اولم یتفکر واللہ و یا یادی سوچ نکرے فی انفسهم تبارد نفس نخبرو ما خلق اللہ السماوات والارضعہ چن نبی کی داکر اللہ اسمانی نعوذن کی وما بینہما او حرش بتمنی دعوت اللہ بالحق دپه د خ سر بېدي واجل مسمنا او تر نوفی معلوې کورېلامت پوري دا د ختم کې و نه كثيرهې نبر من الناس د خلکونا د لقااه رله کاافين په ملاقات دخپل غبانې خا مم کار کوون کې اولم يسی في الأار دجر پهته کې چې د سوچکي کې فکانه قببت من قبله سرمی و اخیرین جامبا کسانو چردی نمخ کی کام و شد منهم قوة و غیب دیر مضبوط دیگینا پتاقت کی و آثار الارب آم علولو از مکا دا پار دا کروندی دیر از مکا علولو دا داغاتو دا کروندی دا فصل کرونو دا پارا و عمروها ابادکلو دا از مکا پا پا محلاتو او پا فصل مباندی اکثر من ما عمروها دور باغنه چې د عبادت لري او جاءتهم رسولن بالبينات راغلي او ته پیغمبران موږ د البينات په سرګند او معجزات او دلایل فما كان الله ليظلمهم من لي والله ظلمي کړه او تاوی دان چې هلاک اوتبه کل ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن لو تخفنو ظالمون د ان ظلم کوم کی ثم كان عاقبت الذين دیاواخرین جامدا کسانو اساو چې ناخارا ملي نیکرو اسوا نو انجام ناکارو سزا نه کارو سمکانه عاقبت الینا دیاواخرین جامدا کسانو اساو چې ملي نیکرو ناکارا نو انجام سوء حسوا نه کار اذاب نه کار انجام انکذبوا بیاات الله دا چې د یو درغو نسبت کړو آیاتو د الله تعالی وکا نم دي او دې د دې پرچې ټوکې وکول الله یبدل الخلقا الله شروع کړي د ابتدایش د مخلوقاته ثم يعيده بعد د زارک راپور تکې قبرنا ثم الیه ترجعون اګابه دې الله تعالی واپس کړي شې تاسو و یوم تکوم الساعه تکمر شقائم مش قیامت یجلس المجرمين دبلانس ګرماناغان علماو کړی یمام مجاهد یبلسالم مجرمان رسوا او شرمنده دښی مجرمان عبدالله بن باسو یبلسالم مجرمان نا امید او شرمنده مجرمان اداجولی یبلسالم مجرمان چبش مجرمان دنیا ته دلیل پېښ باطل اثبات بټارا نا کار بلال پېښ ولم یکون لهن من شرکایهم او نگئی بدنی دو پارو گئی صداراننا شفاء شفارسیان وکانو اوید دا مشرکان بشورکائو ہن دی صداران اخفل انا کافرین انکار کون کا کی او بدا زماغا صدار دا و دا ای صدار نگئی داغل عبادت نگئی انکار کئی ویومتکم الساعتو پا کمرچی خائندشی قیامت یومیوی تفرخون پا دارو گئی جدا جدا شید تفسر ابن کسیر کے او حضرت قطع درہن اللہ بوئے ہی واللہ الفرقہ اللہ تی لا اجتناب آدھا اطلاع میں اکسن داغ جداوالوی سبیا و خلق جننش صورت جنبت لارشی اور صورت جہنمنت لارشی و یوم تقوم الساعت تکنش قائمش قیامت یوم اذن تبا تفرقون خلق بجدع جلاشی اللہ فریق فی الجنہ و فی الصغیر عام الَّذِينَ هرشا کسان یامنو چناو سوال هاات ملوي کیت ففیغ فِي د تداو چ د جممت کېہمرون خوشحهله کريشي ال من ت درځوان ل ناارچ او کسانمي کفري چې کافرو وقد ذ بیاې نه د در مبت مولائے کفن عذاب محضرون ندا کسان عذاب کی بحاضر کریشین بدی آیات نوا لے کر دین مصن پورے وکذالک تخرجون پورے حدیث کی راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ او مسلمان ساری دعوی نشکی چکم ذکر اذکار او عبادت او دعاؤں کے دن کم کم اگلے کنی کو اعمال کی بدی آیاتن پھولے لو اللہ ان گردیاں پوری کی او چکهله ما حاوی نو په 10 ورځ کې چې تم یې کار وکړ په او کله چې هغه د توجه پائے چې کله راغله پائے چې کله راغله نو الله دې دې حياتي دویل دوجي پوره شي مثال په کار دي ها پایا حدیث کې راغلی چې رسول الله عليه وسلم حینۃ <حينتن> تصبحون <سونا> اتقموہ کیتاس و صدا ماہ ان توہ کی وردن نہ کی گئی و دن ماہ مود ما سوتنہ غنص پکرا ہے وحین تصبحون اتقموہ کیتاس و صدا کا ونی صدا پوخت وردن نہ کی گئی ولا الحمد لله علی ال صفاتنی فالسماوات تاسمانی کی وردن پجمتوں کی وعشیا اط وحد ما ذی جرت وحینت زہرون او کله چې تاسو به هر نی په واخ کی وربن نه کیږي هر نه کوي نه نه کیږي یخرج الحیار و باسی ژوندې من المیت من المیتا و یخرج المیت من الحی رباسی مرد ژوندې من و یهلر بعد موتھا ژوندې ته نکپس د مردوالو د افعال داغینا وکذالک تخرجین دا سه بتاسه د قبر مرایستې شیین د دې معنی او د توحید قدر او ادولا دجرو ومن بشان دلانا ان خل دااجتي داڪري تااس من ترااب دخنا س دا انتون بیانا پ تا شو بشر بنیيادممي تن ت شون چخواار واريمن دشان د لانا ان خل خلم داجتي داڪريي تاسوپاره منن فڪم ب سستا سنا لو تسكنوا اليها ديرطاره تاس سکون او ارام حاصل کوي اليها دې دې يا نصرا وجعل بينكم موده و, و رحمه ګرځول د الله په مستاسو کې موده حبت ورهمه لږانی پر او بل باندې شرعي د هیو تمز کې الله محبت واچي ول د نکاحو بغیر نکاح تمز کې دغت کاری اخر انجام د قتل وکتال او د دشمنی او د بوز او د کینی اودنیکا داوود تمن صلی الله محبت راولی رحمت راولی ان فی ذالک لایاتن ها نشانات لقوم یتفکرون د هلق قوم لپاره څه سوچ او فکر کوي ومن آیات ابن شامات دا الله خلق سماوات الارض لاس مان نه اختلاف السننتکم والوانکم اختلاف دجګو استاسره والوانکم درنګون استاسره السننتکم مرات اللغه نو د هر چاجه به جداګسو پختو اسو کړو که یو پختو کې شته سمایږه واختلاف السننتکم اختلاف دجګو استاسره دغه اللغه مستاسره والوانکم درنګون استاسره هو ان فی لا خامخه نشانات الله دجلو د تويد للعامون د مخلووقاتوه وات د نشانات د الله نه من نامک د خو ستاسوې د شي وال نهار یو دروي و من س اوله ستاسودي د فضل الله نش او دروي ان ذلكې د ش بې ک لآيات اللي قوم يسمعون خامخا نشانات دید آقوم ده تارا شغیون ومن آراتی ده نشانات ده اللانه یوریکم البرقه خیتا ستاغ ترکه بریخنا ده اسمان خوفاً ده تارده وطمعنا ده تارده تلین یارو ده مسافر ده تارده او تمعه ده مقیم ده تارده یا یارو ده تندره ده فطره مصیبت ده نه تمعه فکل ده باران ده زعاله سما د برطرف م مع ف د ه دجن کوي پهې سره مبا دلوتهاپ د چعادينا ان في جاال کې پرې کلاات خشانات دي لقوم یااکون د کو مپاره شوقل دا چه قائم دی اسمانی ما ازمکی اد امری ہی تا حکم دا اللہ والے سنن اذا داکن دعوتن دیا کل دلی تاسو دعوتن ترابلو من الارد دجنکینا چه اے بند دانو پون راجوندی شئی اوش پیلے که پکیو شي شئی اذا انتن تخرجین انا ساپی بتاسو دا قبر مروزئی اغازات چه دمرا اسمانیو تا حکم تی ولا دی ویتبی ولا را غرزی جو زمان کنیویلی تا بیوالارا غرزیلی بنا نا اغرب چووی جرا پورتشوی دی قبرنو با انسان سا حال لی اسمان لیویلی چو بیوالار بنا رب تیوی کنا نا انسان لیوی ته شیطف ناملیون تی تالا ونوام شراب پاسنو بس کدی خوخویو کدی خوخنی دی قبرن با را پورتش ولہو پا اختیار دی اللہ کی منها مخلوقات فی السماعات جی پاس ما منو کی والارد پا نکو کی کل اللہو صوب خوشالاي نسوب تناخوشي وهو الذي الله ذاته يبدا الخلق تشورو ڪري پيدائش ته مخلوق سن ويعيدو عاد عاد ددارته پيدائشي وهو اهلم عليه دغا ددارا پيداکول پالا شان دې دېتانا او دغا د پشان نه الله وهو دغا ددارته ا هو والذي دير اسان دي تا الله باندې استاس او د عقل مطابق استا عقل مطابق ولا د عبارت لا دی اسان نکلا و له المثل الاعلى دي الله د بار صفات چت هر صفات الا الله بذو رب الله مشتا بيد شريك مشتا دي الله له صفات دي چت فسماوات و الارض پاسمانو مزمو کو کی هو العزيز الحكيم او دا اللہ بغالب و حکمتو علا دور بلکن بیانی اللہ تعصتا مثلا یو مثال دپارد بطلان بشرک من انفسکن استعصد نفسیونونا حلکم آیا اشتر تعصت و تعالی من مادا وچان ملکت ایمانکن چمالکان شید خباسن استعصد من شرکا آئی صداران ودرخی باران فیما تاغ مالک رزقناکن چنن رزق در کری تاس کان تم فی ثواءم شیتا سو بدی کے برابر باسی کلہ کی ویسس استان اور غلام پجیدات کی شریک کی تها فہم یری گئی تاسو دینہ خیفتکم منفسکن بسام یری دوستا سن فزکمن مختلفنا چې ته باسی ور او ساته مستافل امن شراکت نی يرشتہ او نه کزا لیک مفصل الایات دارنج واجهو نو آیات نه لقامی عقلوا انکم ترشکلری بلت الذین والقران یاکسام ذلهم ظالمون اهواهم خائشات اختلافسی بغیر علم بغیر فمن یهدی من الله صوب دی ہدایت وکیا چات چلا گمراہان کر دی و ما ارنبای دید پارسو کن با دیان فاقن وجهک لدینی مدرس کا وجهک اختلغان لدین اغدین تحنیفا چقد تمام غلط دینی من میلان کون کلے فطرت الله لازم رہنی سی اغدین دا اللہ فطرت من مراد دا دیو ادا منصوب و فعل محبوحو علزمو فطرت اللہ لاغم رون سی فطرت الله دن اللہ اللہ پی هاو دن اللہ فطرن ناسا علیہا چپی باکرے د خلق پاہو باننی لا تبدیل لخلق الله د خلق الله نا مراد سوی تفسیر جواهر کی لکی دے چې د خلق الله نا مراد الله اللہ دن لے لا تبدیل لخلق اللہ مشته دے بدل دل اللہ دل اللہ دل اللہ دنو توحید بدل یمعاب ایت اچھکالو او پدو معنی بانے ہوتے لئے ختم شو کداماین ایک ہے کہ چی نشتہ دل اللہ مخلوق لرا یہ دیا پہ اترازی نراکل لرا جنان معنی کے لا تبرید علی خلق اللہ نشتہ دے بدل دل اللہ دل اللہ دل اللہ توحید دل بدمج را ذالک اللہ دل قیمو دل مضبط ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن ذو خلق نفيهنا يريد الاله رجو كون شيئ الله تعالى رجو كيتوا زاي عمل کي اخلاص راولك واتقوه وذكري الله نورجي واقيموا الصلاه طابن كيتم ولا تكونوا من المشركين متى زيد من الله دينًا ففرق دينهم فرقوا دينهم چه هي پکړو پکړو کړه د دین مخبر وکاله شیعا او دي غي مختلفي دنين تفسير خازم کوي جواهر ته نقل کړي چې هم اهل البدعه شي حا لما امه دا فرقوا دينهم ويسوجي او دا غضب مبتدعين د تدامت او کتاب الاعتصام چې مولانا شاطبي رحم الله او ربني او یش په ټولو هم اصحاب الاحوال والبدع ودونه مراد هغه خلک دي چې د پایښ او د دعاو ته سرواندي مینه لذينا کثارنا فرقوا دینهم چې تکرر تکرر د احزابین وکانو شيعانو د مختلفو دینو کله حزب حرا ودلا بما طغرسانه لديهم چې دې څنګه کماله دین نه فرهه ل خوش عليه طاحل باطل دین هر او فرقه خوشاله واه اذا امسن ناسدرون كلا سير سجخلق لتقنيف دعوا ربهم يراد ولي دوش پرد <مش> من <مش> دينه له رجو كون کې دې الله تعالی سنزاغا كون جا كلا شو ستا الله رب العز من يدخل طرف ما رحمتهم مهرعني نہ مصیبت ای تکلیف نہ اخلاص کی اذا فريق منهم ما ساق يولد بينه لردهم يشركون درف سر شرکان ليكفروا بذلك رجيم كاركي بما دعوا سنا تینهم جنمت نموجی لورکی ختمت اور تو فائدہ واخلئی ختمت اور فائدہ واخلئی فسوف تعلمون ضربت قه بشتاسو ان انزل عليهم سلطانن ایرالی گلی من پدیس دلیل فہوان دغ دلیل یتکل مخبر کئی بیما تاہر سمان کامیونی وشرکون کانو چیدی دیل بیما یعنی تاہر شرک بانے کانو چیدی دیلی تاہر شرک بانی وشرکون جراللہ سر شرک کئی دیل فہوان دغ دلیل یتکل مخبر کئی بیما نام عبادت و شرک د دینه دما یعنی هغه شرک کا لو چودهي ديني په سبب داغي مشركون چې شرکان جوړوي شرک کوي و اذا اذننا فرحمه کل چوسه کوو موږ حل کوو رحمتا نه ځاني خوشالي راولو فرحون بها نه خوشاله شريطه اید عنه وانت شبه سيئۃ که ضرور ستیدایته ستاکو افو مصیبت وَمَا بِصَدَقَةٍ مِّنكُم مِّن شَيْءٍ فَمَثَلٌ لَّكُمْ ۖ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ <سؤال> سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ فَاتِذَا الْقُرْبَى حَقُّهُ وَالْمَرْأَةَ حَوْلَدَانُ وَلَيْسَ لَكَ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ إِذَا أَرَدْتَ بِهِ إِصْلَاحًا إِحْسَانٌ مِّنكُمَا أَن تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوهَا إِلَى الْفِسْقِ وَالْمِسْكِينُ وَغَرِيبًا فِي سَفَرٍ فَقِيلَ لَهُ مَاذَا تُنْفِقُ ۖ قَالَ مَا أَجِدُ عَلَىٰ حِسَابِي مِن مَّالٍ ۖ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ لِلَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ ۗ وَاللَّهُ لکه څنګه الله د شانس سره خایي و اولائک او دا کسان همو ملفلهم هم دېته عامياب و ما اعتیتم مروجان اوا چې ور کولیتا سندرې جان د څه د صد مال الله لپاره ودې د پارسدا وی کې صد تار مال ور کوي چې رې ډیر زاله فلا يرجو عند الله مدام دیرې ته الله وانم یوه معنا پېټ دا چې د سداره مال ورته ته ییدا د ډورشي هوګره دی نه الله وی یم حق الله ال رضا ورته صدقات یوه دعا دا معنا وا ا دې مقصد لما دازه کړ کړې دیو طاره چاله سو ورکه چنن قدوان را غم او خوشالي راغله صباح ک پمار شماله وړه راکې نوې umat د پارا داسې ورکول جایز دی خو پدې کې فاجر او ثواب نشته رضایت به مانه و پر دې لپاره د اخلاق څنګه و عبادت او غم کې د لور کړی اجازه یې سبب مال امر را کړی دین په را کړی د عاشیو جایز دغه ساز او خیرت پکې نشته صرف دایمه دي ته حق را شی او الله منع کړ او لا تمنن دغه طاره احسان نکوه چې ته د دی ډیر مطالبه کې پیغمبر بار خدا شوه منو او ملت ته دې جواز شته خو ساجر پکې نشته د دا ذکر کړي وما اعتیتنم ربان او ها سورته وې تاسو نرمي دن سسد مع الله یا مر بند سهدي او تهفينا نورو فین علی الناس دغه طاره چې یاد شي ته علمو خلکو فَلاَ يَرْجُونَ عِنْدَ اللّٰهِ مُدَّدًا يَرِيهِ تَمِيلُ اللّٰهُ وَمَا تَيْتُم مِن زَكَاةٍ اَحَاشِرْ كَوْلتا سُورِ الزَّكَاةِ مَالْنَ اَخِرْ خَيْرَا تُرْكِيهِ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ اِرَادَةً رَيْبَ نَظَرِ كُلُ وَجُهُدَ عَلٰى اللّٰهِ تَعَالٰى فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الله الذي الله عزته خلقكم شيئ باكريتا سو ثم رزقكم او بيا رزق دركتا سو لا ثم يميتكم يا من ملكي ثم يحييكم يا من ملكي هل من شركاءكم ايش تاسو تیسدارانو کې من ها اسو يفلچو کې من ذالكم من شي دغا کارنس شي تاسو خدای ما سکو لشي کارونکو او کار چکه کله نشی کوله مشرکان او تاسو دې اقرار کوي قائل یي سبحانه متاع د الله له شنکاننا وتعالى عما او شب باغد سری ورسره کوم شرکان یول زہر الفساد فی البر والبحر سرغنشه د فساد فی البر په چوکی والبحر او په دریا باندې کې چوکی فسادو یوه مثال پتور مصیبتونه راځي خلق تباہ کی دارنګ پهلوانه کیسه کېشته وغرکیږي میان پټي او وباغان راځي پنا کا سبت ای دن ناس دا په سبد د اغا مال چې کړی دی لاسونه خلقو ظهرا فساد فل بر و البحر ظاهر شوه فساد په اوچاو پدرياب کې دنا کا ای دن ناس په سبد د هاوی چا مال کړی دی لاسونه خلقو ليذقهم دا دو تارا چوسک ای اللہ دیتا دا دو اللہ ای بادها و سزا عملو چ دیکن ناکار عملین اکرینی دا دا دا دا دا دا ناکار آمال و سزا ولی دنیا کی ملوی لعلهم نید تار یرجعون چدید گناہنی نوا پشئی نصمر نقصانات پر معاشرہ کی اخکاری اللہ وی داد آمال و نتیجے قلوائی سیری فی الارض اگر گئی پزنکا کی فان زو مغرئته فكان عاقبت الذين سرنجوا في انيام دا كسان من قبلو چه مختي دي دينا كان اكثرهم مشركين ودير داهم مشركان فاقم وجهك مدرس كهلوان للدين القيم الدين غير مزغطه من قبل المختارين ايات ويوم لا شيء چنه وی واپس کې د لویو طارمین الله د الله تر صف نه مراد مصدر او لا مرد له نه لا رد له نن وی واپس کې د لویو طارمین الله د الله تر صف نه يوم یذن فدار یسدعون دایدا جدا جدا, جدا دلیش فریق فی الجنه و فریق فی السعیر من کفرات کفر او سزاد کفر کړه صالح کفر پدغه وبال او سزا کفر د ومن عملا چا عمل لا تشع عمل كره وسالح نميك بل انفسهم يهدين ليزام متعرف فرش نجورى تجنتكين ليزي الذين عملوا بذلك عرفي بدل وركي ا كسانو تصيمان رو له وعامل الصالحات من ييكرو نمك من فضل يدخلون الجنان انه لا يحب الكافرين يجند الله محبه نساء الكافر سرا دنشانات دا, دا اللہ نایی ورسل الریاہ داچر علی جی موادعانی مبشرات زیر ورکو ان کی نباران خوشخبری ارکی ولی زیقا کم دیل پارچو اسے کئی تاستا من رحمتی ہی دخپل نهر بانینا ولی تجری الفلک بی امری ہی او دیل پارچ روانی شکشتی تحکم ناللہ من فضلی او دیل پارچو لیتا وید حلال رزق دا اللہ نایو ملک وَلَعَلَّكَ تَشْكُرُ وَعَزِيرُ طَرَجْتَ اسْتَعَالَا لَغَنِي مَتْنُ شُكْرُ ذَاكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا بِشَكْرَ عَلَيْهِمْ الْمُفْتِسَانَ بِغَمْرَانَ إِلَى قَوْمِ فِلَقُمْ مُنْتَاهَ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ رَأَتْهُمُ الْيَوْمَ سَرْغَمَ بِالْآلِئِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا مِنْ بَعْدِ بَدْءِ غَضَبِهِ وَلَكَانَ حَقًّا لَنَا نَشْرُ الْمِنَنِ او دحقو لازمتا من احسانا و تفضلن اندات قول مومنانو اللہ اللذی اللہ اغزابتے یرسل الریاہا چرا لیجی حوادانی فتسویر صحابا نپورت کی داور یغی فیبسو تہویو فی السمائی نو اللہ کلاو کی فراہ کی دیور پاسمان کی کہ فیشعع اسرنی چخخشی اذار اي الذين رتوتو توتو كسفن टुकडे فاتر الوضعه بني تباران يخرج الرزق <تصفيق> من خلاله بمن به ورزقه فاذا شعب به كالشورى فائت به سرا منها شاتاو شخخين من عباد يدخلون بن جننا الىهم يستشيرون مناص في الخصال الخصالين وان كان يذكرون من قبل ان نزل مختردين ناظرين دین په جیبانی دې باران ومن كان من قبل ينزل عليهم اگر کو دې من قبل مختردين معا اي نزل عليهم. نازل عليهم چرانا ذلک لشو دا باران په من قبل هی دي بجین مخکی دا اعاده قره ده تاکید اعاده قره رسو تاکید وا لمجلس مخامخالو می دا اگر کدی نامه د شوش باران نراوی خرد باران نولی بلو فانجر نوبر الى آثار رحمت اللہ اغنخو د محربان اید اللہ تعالی کیفیحو الارض بعد موتها سرنج جو اندئی که انکا پسد وچوالی لاغینا نکم رشیو تو باران اید جو اندئی که اِنَّ ذَالَتُ يَكِنًا بَغَذَاتْ لَمُهُو الْمَوْتَا خَامَ خَامُلِ بَرَا جُنْدِكِن وَهُوَا لَا كُلِّ شِيْن عد الله تعالی شیوانه قدرت او طاقت او علیه ولہم ارسلنا ریحان الله علیکم وی چینه ونیږي نو حوا دا عذاب د قران کې عام استعمال لاره چې کل جمع ذکر شنو مراد ته رحمت حواوی او چې کل ریح مفرد ذکر شنو مراد ته دا عذاب حواوی کلا نا کلا سیدا غالیبی استعمال لے۔ کل مفرد ذکرشو مراد تی در رحمت, رحمت او اکثر استعمال دیسرے چې کله جمع ذکرشو الریاح مراد تی در رحمت هوا گانی او چې مفرد ذکرشو مراد تی در عذاب هوای ولین ارسلنا ریحن کچر رولی گنگ ریحن عذاب هوا سیلے توفان رولی گو فراعوهو نوینی دی ریخ پلفسل لرمصفرن زیر لزولو نخام خادرگی دی کی من ذا یپسدونه اکفرون چنا شکر کوي کفر ته انکار کوي فئن تک یقینن ته لا تسمعوا الموتا او رو مشکو له موتا ولا تسمعوا السمدعا او مشی او رو له تکانو لره بلنا الا ولمدبرین کله ششره مدبرین شاکم کی کافر دمدر شمشاهده لکمره نا ویدارن غرا کافر استاد دعوت نه ومانتا امیتا دہا دل امی لارسنون کے رندو لرا عن جلالت ہندگم راہی داغونا انتو سمعو اللہ میونی نبی آیاتنا نشعرولت مغراغ چاہتا چاہ ایمان واری ہمتا آیاتنا فاہم مسلمون مجیدی اللہ تتابدار اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ باتتے خلقکم چتو داکری ایتاسو من دعفند کمزورو مونا سمن جال به درزو من مندا ب دعفن پس د کمزوري نو قوتن قوت او طاقت سمن جال مندا قوتن او به درزو له پس د قوتنا دعفن کمزور وشيبه او بدعواله به کمزوري چې ګډای چې طاقت نه پس يخلق معاشا تداقيه حاج خريشي وهو العليم القدير عذغ الله له توه لما تقوم الساعه وتقوم الشقائم بشقامه يقسم المجرمون يقسمون دبر المجرم ما لدسوت يخرجوا تركه القبر من فيه غير الساعه الى ولدهم في ساعه نام اسمهم في ساعه په دنیا چه په د حقیقت مالو له شوه و خضر تر حقیقت مالو شو نزایے د دنیا کې ډېرول شو وقال الذين هم وائها تسعى موت العلم شورکلشېلم انديا ملائکه او مؤمنان په دنیا کې الله علم ورکړو ولې ایمان الله ورته ایمان ورکړو دېته موي لقد لبستم دېشکا وخت ورکړ تاسو په دې قبر کې فيه کتاب الله فيه کتاب الله فين من لا فعل الله کې الله در لیکلو هغه مرته یاکتاب اللہ فیما كتب الله لكم ها ها شمی کله وللہ تعالی الى یوم البعث الى یوم البعث اگر ز د دجار را پرتقیدو پر دستقدر کی وای یوم البعث مدارز د دجار را پرتقیدو دا ولیکنکم کنتم لا تعلمون لیکن وای تاسو جتاسو لا تعلمون نکوی دی په هی دی تاسو یومین تدارع علی لا يمسولن ذنوبهم فاعدوا ان يتقاىك ثابت جزالمان المعذرتهم اعذرنا غاني الذين ولاهم يسطعوا ولاهم يسطعون ولا ولا اور نوجیب طلب درجات الله شي دوی ته داونی له شي چې ناراضي الله درجاون غوي کیږي هغه خدار الجزا او قدر الجزا کې سزا او بدلی ملایي ولاهم يسطعون او دینو مت الگ دره زیادہ اللہ وکریشی ولقد ورنا بالناس بے شک بیان کړي د دې لپاره رحل کو په هاذا القران په دې قران کې من کلم مسلند هر کس منسال نہ ولئن جیتہم بیاتین کشرراتو کیندیت په شانیو ته او معجزہ لو یقولن الذی کفروا محا محا وایدا کسان چې کافرني ان انتم لیتہ شهمنا الا مبتلون مغرباتل پرسیم کذالک <قاللقى> اللہ ایبارنگی اتبع اللہ محر لگو اللہ علا قلوب اللہ اتبعونی باکسانل اعلمون چاپونی جنا فصبر نصبر کوا وعد اللہ حق یکیناً وعد ایبارنگی اتبع اللہ محر لگو اللہ ال ق په ماسان لا چپ فبر مخبر کوه ان عله ح یقین وابد الله د ح ولا استخ س لا کلا استخص کو ما رومني داڪري لا نه س ک وان چته لنا کسان شغیقن مساتی اصل کی لا استخفنک خپل مانلا او سپک دیونکي تعالرا یعنی دو ہمت تا ا کسان چغیقن لوی اصل تو ور لا خیروونکی او دعوی ور تهونکی وعده الله رشتیا ده صبر وکا ته دای په طرف د دعوی کې تلوار نکوا ولا استخفنک فتنه کې امتحان چوان چيتا سپک دی تعالی کسان چیقن مساتی دو ہمت چطور تخیلوں کی اور تبدوائی کی جرزی و تنواروں